היפופוטם! אנו מגישים לכם נוח איש קריות, סיפורו המופלא של איש אחד. השחר הניץ ונוח ידידנו קם ממיטתו. אוי אוי. מה זה, שוב אתה ליד המיטה שלי? כן. מתי מתחילים את הקטע? התחיל כבר לפני דקה. מה? התחיל? כן. טוב, תן לי שנייה ללכת לשירותים. עוד מעט. תגיד, אתה נכנס לבן אדם הביתה, נעמד ליד המיטה שלו ומתחיל לדבר. תן לפחות לקפוץ שנייה לשירותים. טוב, מהר תעשה את זה. איפה הכפכפים שלי? קצת זכויות עובדים, בואנה. וכך הלך לו נוח להתארגן. אני בשירותים, זה ייקח קצת זמן. איפה העיתון של הבוקר? אה? לא יודע איפה העיתון. לא חשוב, נעשה באסלה. כשלפתע נשמעה דפיקה בדלת. אתה יכול לענות? לא, זה בשבילך. אבל... אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בוקר טוב לך, אמר נוח א' ק'. למלם הדבר הנבוך שבפתח הבית. יש לי בשבילך מכתב. תודה. הודה נוח וניסה לסגור את הדלת, אך הדבר חסם את הפתח בעזרת ראשו. אה! לא שכחת משהו? אה, כן. הביא נוח את הרמז, שלף שטר מכיסו ונתן הדבר. קח, שטר של 20, תאכל משהו. הדבר אכל את השטר והלך. בוא נראה מה קיבלתי בדואר. אולי זה העיתון הזה של רפי? ה-National Geography. הוא נפתח כבר. נו. דאגה, מה קרה? גם מעיר אותי, גם צועק עליי. כתוב פה, אנא סור למשרד הדואר לקבלת חבילה. אוף, עכשיו אני צריך גם לסור! וכבר כעבור כמה דקות, עמד נוח בפי ג'מתו במשרד הדואר. חבילה מספר 8. קרא הפקיד החיוור שבסניף. הנה, אני פה. אני פה, באתי. קרא נוח ואיתו עוד שלושה אנשים. מה זה? זאת החבילה שלי. חבילה שלי, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? כל הארבעה החלו לריב. כל הארבעה החלו לריב. למי שייכת החבילה? שקט! קרא הפקיד. יש פה רק חבילה אחת, ואתם ארבעה. מסך ענק נפרס מאחורי הפקיד, שטיחים נגללו על הרצפה וקהל מילא את כל הסניף המועמדים לקבלת חבילה מספר שמונה בקטגוריית מתנות מאדור צביקה, 1999 הגברת עם הסלים על נימוס, אדיבות ועזרה לזולת סליחה אדוני, אתה צריך עזרה האיש עם הזקן על גידול הזקן שלו בהתמדה במשך 40 שנה אי, אולי נגד זקן? אוי, יצא לי יפה מאוד הבחורה עם המיני על מפעל חיים או נוח ישקריות שתמיד נזהר שלא לדרוך על קינים של נמלים אה, יש פה נמלים, כמעט דרכתי, נסדר להם את זה שנייה, רגע, שנייה, אני מבקש לעצור את הטקס תשמע, אני לא רוצה להשתתף בתחרות הזאת למה לא, מה קרה? נו, פדיחות, באמצע מסעד הדואר לא, מה אכפת תהיה מפורסם, יעשו יומנים על שמך יומנוח! לך, לך כבר, לך על אחריותך. ובשביל להכריז על הזוכה בחבילה, אני מזמין לבמה את מנהל הסניף, מר צבי ישראל! בבקשה! קודם כל, אני רוצה להודות לקרן לעידוד המכתב והדואר, שתמכה בנו לכל אורך הדרך. המתח היה בשיאו. אני מבין שהמתח ממש בשיאו עכשיו. כל אחד מששת האנשים על הבמה לא זז. אף אחד לא מושש את האנשים על הבמה, ובואו נראה מי הזוכה! נוח המתוח פנה לאחד המלצרים שעבר לידו סליחה, יש לך משהו לנגב? כמובן אמר המלצר ונתן לנוח חומוס בפיתה נוח נגב את מצחו עם הפיתה והחבילה הולכת ל... לאיש עם הזקן! את שואלת אותי אם אני אוביל את הזכאי הזה? בחיים יפה האיש עלה לבמה ואחז בחבילה תודה, תודה אני רוצה להודות לכל מי שאפשר לי להגיע לרגע הזה לספר שלי, לאשתי שנדקרה כל כך הרבה פעמים, לצחי רונית, למושיקה פושטק, ליוני שייצב לי את השמלה ולהורים שלי אני מקדיש את החבילה הזאת לסטיבן שפילברג, תודה רבה אני לא אשכח איך ש... איך איכשה... ש... טוב, אני אראה נוח המאוכזב החל להתקומם קומום קומום, גם הערתם אותי מוקדם, גם גררתם אותי לדואר, גם הפסדתי וגם לא הלכתי עוד לשירותים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 מה זה פה? כל הקוסמטיקה פה. מה אתה איזה שירותי נשים? חמשי שנים כזה. היפופוטם. שתי נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il